Ні єврея, а є паства Божа. От так-то, сину мій. Як же я Соломії скажу, подумав Антін, а в голос мовив. А не мона якось по-інакшому? По-інакшому? Окко батюшки прискалилось, а за тим подивився, пильно зважуючи, Васелисою або домною можна, бо їх великомучениць десь якраз випадає після руфини. Домною? Василиною? Антін почухав потилицю, і мина йому не вельми подобалися. Око ж батюшки прискало ще більше. З нього чоловічок цікавий визирнув і сховався, моргнувши на блящину та чарку. — А ти як би хотів? — спитав батюшка. — Хочемо Марію назвати на честь Пресвятої Дів Марії, у котрої позавтра іменини, і причистиї. — Що ж, добре ім'я, — схвалив батюшка, — зараз поміркуємо. Ну, давай, таточку. Випали, закусили і забалакали. Про справи церковні і мирські, про цьогорічний урожай і майбутні хрестини, які, повідомив Антін, хочуть справити в неділю перед воздвиженням. Про жінок завели мову, Батюшка скаржився на непонятливу до його потреб матушку. І тут раптом Антін подумав, що йому, власне, на свою жінку скаржитися гріх, добра, покладиста. Як і вип'є він часом, то хіба дорікнем якенько. А що була в Антона, Одна особливість, випивши, він ставав сентиментальним, аж сльози виступали. То подумав, що от слідом за синами, які козарлюги козар ростуть, і дочку йому родила Соломія. А він же їй обіцяв нові чоботи справити, а не справив. І кожушок, якого колись у любовні бачили, так і лишився некупленим. Та й руку на жінку якось підняв у сварці. І взагалі, якщо добре подумати по правді, то винен перед нею, бо можна сказати в іншого, у тось тьопки тюхтія сперед носа вкрав, на храпом узяв, а за ноза ж, певно, в серці лишилася. Он у нього сім'я, вже дітей троє, а Стьопка друг колишній, мало того, що досі не женився, а тепер ще й покалічений. І захотілося Антонові, жінці своїй Солемії, чимось віддячити. І не завтра, чи на той рік, а зараз, в цей момент». «Слухайте, батюшко, – раптом несподівано для самого себе сказав він, – а якби я вас попросив, вельми попросив, не Марію мою дочку назвати, а гіншим ім'ям?» «Гиншим?» Отець Андроїй вже дивився ледь осоловіло. «Яким же?» Соломією, як мою жінку, подарок їй хочу зробити. Соломією, кажеш, отець Андроній взяв ще раз до рук святки і, погортавши, прорік, що преподобної Соломії ще не скоро, дуже не скоро, цілий десяток, а то й два женських і мен минає. Та я, вельми, прошу, отче, голос Антона став жалісливим. Вельми, вельми, кажеш, ну і той ще за одною блящиною збігаю. Спокушуєш, сказав отець Андроній, але ти чоловік добрий і парафіянин щирий, так мо за це може й уважу. Біжи вже, чого стоїш, а кистов соляний. Вдома, дізнавшись про неочікуване ім'я для доньки, Антон збрехав, що так уперся батюшка. Соломія спершу заплакала, Марію бо називати обіцяла Матері Божій, а потім подумала. Що батюшці видніше, до того ж полестило, що доньку назвуть її ім'ям. Хай уже сказала, буде тепер у нас дві Соломії. Соломія старша і Соломійка молодша. Соломиночка, кровиночка наша. Через місяців два потому. Соломія прокинулась посеред ночі, зиркнула у вікно, судячи з усього, на дворі ще не збиралося навіть сіріти, спали свекор-свекрухою. Спав чоловік, обидва синочки, тихенько, наче мишка, спала маленька соломічка. Єдина велика кімната їхньої селянської хати була наповнена умиротвореним посопуванням і Антоновим похропуванням. То що ж її збудило? І не болить нічого? Враз Соломі відчула, що її груди переповнені материнським молоком. Дедалі душчі розпирають оцій повноти. Та Соломійка, молодша, їстеньки не хоче і прокидатися не збирається. Соломія сиділа, молоко у ладишку лягла в ліжко, однак не спалася. Щось, наче, кликало її на двір. Може, там стоїть хто під вікном, який-небудь, Зороченик чи Зорочениця її дитини. Та ж бровкоп загавкав, Зачувши чужого, А за вікном тиша. Соломія знову тихенько встала, Накинула поверхнічної сорочки кожушка, Взула ноги в чоботи І тихо-тихо натисла на клямку, Відсунула, сінішню засувку. Двір дихнув осінньою прохолодою, бо лишилося менше тижня до Михайла. Снігу ще нема, та паморозь ранками вже приходить. Підбіг і став лащитися, спущний на ніч сепу бровко. Потім і старий поважний кітрудик випірнув з ночі та взявся об чобота тертися. Соломія погладила пса, потім і до кота нагнулася. Оглянулася, ніде, ні душі, не майнула тінь за хату. Ніщо не крикнула. Соломія підійшла до воріт. Спало на море не село. Тільки ледь помітно блимав нічний вогник на сусідній вулиці. Здагадалася, що то, певно, не сплять у Мациків. Вона знала, Мацикова Марина народила з нею в один день. І теж дочку. Справді, 15 вересня 1925 року в Загорянах було двоє родин. Кирило Луць по вуличному Мацик. Тихий сумерний чоловік. Батько вже шести дітей ходив до батюшки Андронія домовлятися на другий день після Антона. І батюшка, заглянувши у святки, сказав те саме, що на початку Антонові дитину, дівчинку, треба назвати Руфиною. Покірний і матері, і жінці своїй навіть дітям Кирилій тут не став перечити. Як скажете, отче, тільки зітхнув, бо ж хотіли назвати Вірою або Марусею. Але раз батюшка каже, так і охрестили новонароджену. Дівчина не родилася ні в року, тільки вельми крикливою. От і тепер вона не давала матері і всій сім'ї спати. Двоє старших братиків і троє сестричок тихо ненавиділи крикливицю. «Коли ще ти, – сказала Марина до чоловіка, – той покірно підвівся з ліжка, де перед цим задрімав, може, на якусь годинку. Марині хотілося вийти на двір, що вона й зробила. Ще подумала, цікаво, а в зазуликів теж не сплять. Та коли вийшла, скільки не вдивлялася в темряву в той бік, де мала бути хата бій свої соломки і красунчика Гантона, жодного блимання не побачила. «Ай, везеш людям!» подумала заздрісно і відчула, як ще більше хочеться спати. А на другій вулиці стояли під зірним небом жінка, кіт і пес. Жінці ставало все холодніше і холодніше,